A Lukács írása szerint való Szent Evangélium, 13. fejezet. Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, kiknéki hírt mondának a galileabeliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. És felelvény Jézus mondanékik, gondoljátok hogy ezek a galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi belinél, mivel hogy ezeket szenvedték. Nem, mondom néktek, sőt, inkább, ha meg nem tértek, hasonló hasonlóképpen elvesztek. Vagy az a 18, akire rászakadt a torony, sziloámban, és megölte őket. gondoljátok én, -e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek, sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És a példázatot mondá. Vala egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem találra. és mondta a vincellérnek, ímé, három esztendeje járó gyümölcsöt keresnie fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába. Azt pedig felelvén mondanéki, Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, még körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágt ki. Tanít vala pedig szombat napon egy zsinagógában, és ímé valaut egy asszony, kiben betegségnek lelke vala, 18 esztendőtől fogva, és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni. És mikor azt látta Jézus, előszólítá és mondanéki, asszony, feloldattál a te betegségedben!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 Szombatnapon nem oldja éjjel mindenitek az ő ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi -e itatni. Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött ímé 18 esztendeje, nem kelletté feloldani-e kötélből szombatnapon. És mikor ezeket mondta, Megszégyenülének minnyájan, kik magukat, néki ellenébe veték, és az egész nép örül vala, mind azok a dicsőséges napokon, amelyek ő általa lettek. Monda pedig Jézus, mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam azt? Hasonló a mustármakhoz, melyet az ember vévén elvet az ő kertjében, és felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain. És ismét mondta, miért hasonlítsam az Isten országát? Hasonló a kovászhoz, melyet az asszony vévén három mércelisztbe elegyíte, még nem az egész megkele. És városokon és falvakon megy által, tanítva, és Jeruzsálembe menve. Mondta pedig néki valaki, Uram, ahogy kevesen vannak éj, akik idvezülnek, ő pedig mondanékik. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. Mikor már a gazda felkér és bezárja az ajtót, és kezdetek kívülállani, és az ajtót zörgetni, mondván, Uram, Uram, nyisd meg nékünk, és ő felelvén ezt mondja néktek, nem tudom, honnét valók vagytok ti. Akkor kezditek mondani, te előtte lettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. De ezt mondja, mondom néktek, nem tudom, honnét valók vagytok ti. Távozzatok el én tőlem minnyájan, kik hamisságot cselekeztek. Ott lesz sírás és fogak csikorgatása, mikor látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, és a profétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve. És jönnek napkeletről és napnyugatról, és éjszakról és délről, és az Isten országában letelepednek. És ímé vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Ugyanazon napon jövének ő hozzá némelyek a farizeusok közül, mondván néki. Eregd ki, és menj el innét, mert Heródes meg akart téged ölni. És mondanékik. elmenvén mondjátok meg annak a rókának. Ímé ördögöket űzök ki, és gyógyítok ma és holnap, és harmadnapon elvégeztetem. Hanem nékem ma és holnap és azután úton kell lennem, mert nem lehetséges, hogy a próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk az ő kis csirkéit az ő szárnyai alá, és ti nem akarátok. Ímé, puszán hagyatik néktek a ti és bizony mondom néktek, hogy nem láttok engem, még nem eljö az idő, mikor ezt mondjátok. Áldott, aki jö az Úrnak nevében.